і міг грати навдивовижу спокійно в будь-якій обстановці, перед боєм, яким би важким мав той бути, зразу ж після нього, і навіть серед нього, як тільки випадала хвилина затища, коли не потрібно було стріляти чи жбурляти гранати. Повернувшись із розвідки і доповівши про обачене, встановлене, чуте, Іван Григорович неодмінно шукав партнера на партію чи на кілька. А зустріне Радика, зразу ж пропонує. Зіграємо? З душею. Поставлять шахівницю під кущиком Радик ляже, підіпре кулаком голову і роздумує. Архіпов походжає поряд, заклавши руки за спину. Зупиниться, пересуне фігуру і знову походжає. Годинами грали мовчки. Під Литвиновичами Німецько-фашистське командування, готуючись до великого літнього наступу 1942 року обходу Москви через Волгу, перекидало на схід усі наявні резерви. Ми всіляко перешкоджали цьому, тримаючи під ударами залізницю Конотоп Курськ. Це змусило противника виділити проти партизанів Північної Сумщини кілька полків, які призначалися фронту. Угорсько-Хортистські військові частини почали насуватися на об'єднані загони месників от Путивля і Кроливця. 20 червня зав'язалися жорстокі бої. Ворог силами до трьох піхотних полків, підтриманих танками, раз по раз кидався в атаку проти всіх загонів, намагаючись запхнути до болотистих берегів Клевені і оточити їх. На другий день запалали села на правому березі ріки, де захищались наші загони. А Путевельський разом із штабом об'єднаних загонів був затиснутий у північно-західному куті Спаччанського лісу. Звідси залишався тільки один вихід – через річку Болотами на Литвиновичі. Той вихід захищали Королевецький загін і група путивлян під командою Павловського, уроженця цього села. Наша доля залежала від того, чи протримуються бійці за слону, доки збудуємо міст. Правду кажучи, важке то було завдання. Стомлені боями люди вночі рубали дерева і тягли їх до місця споруди. Хоч як знесиліли партизани, але роботу не припиняли. Нарешті почалась переправа. Коні в'язнули в болоті на підході до моста. Вози доводилось перекочувати місцями вручну а попереду полегкотіла Заграва, то горілий Литвиновичі, куди ми тримали путь. Там, на околиці села, йшов бій. Серед Майдану побачили пожежну колончу. На ній, оточеній палаючими будинками, стояла дівчина. «Запитую, хто вона і що там робить?» Відповідають "Комсомолка Таня Бикова з групи Павловського, його односельчанка. Веде спостереження за просуванням противника, і вказує цілі нашим артилеристам та мінометникам. У цьому бою в рідному селі Таня Бикова, яка недавно стала месницею, загинула смертю хоробрих. Мене багато часу, а бій у Литвиновичах згадуватимуть такими словами. Пам'ятаєш тієї ночі, коли Таня на каланчі стояла? Вранці всі об'єднані загони, Відірвавшись від противника Після дводенного бою Зібралися в лісі Мариця Шлях на північ У Брянські ліси був тепер вільний Але не могли Залишити без догляду Курську магістраль Окупанти негайно Відбудували зруйновану Нами ділянку колії І знов на Курськ пішли один за одним Ешелони з технікою Та живою силою ворога Тому з лісу Мариця нам довелося рушати на схід У напрямку цієї магістралі З тим, щоб здійснювати на ній диверсії 26 червня путильський загін і об'єднаний штаб Зайняли в Новослобідському лісі Колишній Софроніївський монастир Це кілометрів за 20 від Ворожби Інші загони отабралися в лісах На захід від залізниці Ворожба Хутір Михайлівський Групи підривників Зразу ж вийшли на операції. Своє прибуття в цей район вони ознаменували одночасним висадженням у повітря двох мостів через Сейм. Залізнично біля станції Тьоткіно, Гужового поблизу села